Afrojack met Turn Up The Speakers Ek heers aan met William Minnick Op Wat Nou? Waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan Dis weer saterdag en jy vraag jouself dalk af Wat nou? Wat doen ek nou? Wel moet nie bekommer nie, ek is hier om jou te help En vir die mans is het ook die laatste saterdag voor Valentijnsdag So ek hoop jy het al jou plannen vir Valentijnsdag gemaakt As jy nie het nie, is jy in groot moeilijkheid So dan moet jy mooi luister, so dat jy nie Een droe jaar het nie, as jy weet wat ek bedoel So ga maak vir jou een lekker kopje koffie En kry vir jou beskyt En bring vir jou een pen en jou dagboek So dat ons kan begin met die beplanning Terwyl jy koffie en alles By mekaar maak, en die slaap met jou oor was Gaan ek vir jou vir From Russia With Love Van JVD en Martin Gerricks Met Animals Speel Dis ons nou een van dag, dag, en vandag gaan ek so Een Valentijns geerkie hee in die muziek wat ek speel so daarom from Russia with Love en Animals van Martin Gerricks vir die mense wat meer animalistisch is in hulle romanse. dit is nou vir die mense wat doen wat nou van 50 Shades of What Ek het geluister na From Russia with Love van JVD en Animals van Martin Garrix Nou, Animals het ek gespeel vir diegene wat van die liefde een bieke meer roffou soos ek sê, hulles verslagsprek ismos Sticks and stones may break my bones but whips and chains excite me en Ek kan hier met William Minnick met wat nou waar ek jou gaan help om jou naweek en weeks onspannings activiteite te beplan Nou, wat my excite is motorfietse en motors wat lekker hard bril. So ons gaan kyk een bykie wat gaan in hulle wereld aan. Eerste op die lys, is, like my, een lekker ene, is Harley Davidson Davidson's Spitbride demo. Dit vind vir plaas vanaf 8 uur tot 3 uur by 2 Hospital Street, Harvest Edge Building in Groenpunt, Kaapstad. Gaan kyre bykie daar, toets bestuur een paar hallies, en uh, geniet sommer van die spitbraai, wat hulle vir jou daar gaan aanbied, miskien koop jy een, uh, mens weet nooit, dan is dit die HAMC Nomads Orkney Topless Bike Wash, dit klink vir my lekker, het is net jammer dit so ver van my af, plek daar is die Rooiwal Club in Orkney, en dit vind vir dag plaas, die hekke maak 10 hier oop, en is heel dag oop, die kostes is, is 100 rand per persoon, en het sluit een badge in, joh, as ook nie, nou nie so ver was nie, het ek nou my feil, feil motorfiets en soon toe gerei om uh, daar te laat was. So hulle sê, dit is net vir volwassenes. Ek hoop nou nie, hulle gaan een paar manne daar versla laat, as dit topless ou oomies is, wat jou bike gaan was nie. Hulle het nie gesê, dat dit vrouwens gaan wees nie. So manne vind eers uit daar so, maar ek neem aan, dit gaan uh, topless vrouwens wees. Daak is daar iets vir jy vir manne en die vrouwe, wat hou van die topless mans ook, met een 6 pak en al die goed. Dan die oud-toppie ran, 2018. Die plek daar is van Seilstraat 17 in Brandvoort, vind ook vir dag plaas, en dit is 100 rand per persoon, en dit geef jou een lap of a staal badge. Dit sluit in Braivluispap en Sous, hulle vertrek om 8 vanaf die Triple X klap na Brandvoort. Triple X Club klink vir my ook bietjie Valentynsvderdag. Dan is dit daar die Raskelday. Dit vind vandag plaas as 'n bike lifestyle, good music en goeie kos. Hulle sê dit is by die Plantation Cafe in Midrand, Midrand, die hoeken van 6de en Nuwe Straat. Dan die Wacky Riders Valentine's Dance. Hier begin ons nou is by die Karma Pool Club, Ruby Sand Street, Hoeken van Molen en Bosstraat langs die brug. Dis vandag vanavond, die 10de Februari, vanaf 6 uur tot laat. Kost is daar slechts 10 rand per persoon. So dis hy bring die hele familie en kom genied die aand. Dan is hier een baie belangrike een in Kaapstad wat vandag plaas vind. Dit is die Bikers Say Stop the Violence en dit is natuurlijk nou geweld tegen vrouwe, en uh, dit vind daar so in die kaap plaas, dan die no nonsense first sleepover, uh, die plek is Hasenvlakte Bredaasdorp, dit is vanaf 10 februari, hekke maak 9 hier oop, kostes is 120 rand per persoon, hulle sê daar is lekker uh, entertainment, DJ, DJ Rocks en nog vele ander gaan na weet wees. Daar is binnenuit kompetities prijse te wen en nog vele stalliekies. Dan die RBA Wolves MC Valentine's Day Joll. Die plek daar is die country line restaurant en pub in Mulders Drift Kriersdorp. Dit vind vir dag plaas, 10 hier ochend, tot laat. kostes is, is 60 rand per persoon en hy sê as baie lekker speelkies in print, een kontant kroeg, priistrekkings, plus, een gratis stoie aanbieding, so jy kan Haas uit Afrikaanse, professionele stoieers sien, wat daar veel gaan optree, dan die bykrand van Matthew, Matthew is een autistische kind, en natuurlijk vir sy schoolopleiding het hy extra goed nodig, wat een normale kind nie nodig het nie, so daar, dit is by De Boom, um, in Kuruman, dis van 11 uur die ochend tot laat, en dis 150 uur per persoon en dan krij jy natuurlijk ook jou badge by dan is die Kradok Bikers Memorial ran, vandag om 2 uur vanmiddag, hulle ontmoet by Kradok Steers en gaan dan na die begraafplaas, waar hulle gevalle motorfietsrijers gaan vereer dan die Sakkie Sakkie Valentines, dis die Hoofsaal. Siekerstraat, Woodlands, Durban, Suid, dit vind vir dag plaas van 730 vir 8 die aand tot laat, kostes is 20 rand, en vir versings word die koop aangebied, DJ Spike is daar die DJ wat die muziek vir julle gaan gee, dan die 69 Breakfast Run, hmm. Norma Jeans Diner vind dit plaas die 11 februari en dis heel dag dan die CMA Freedom Road Rally, vind plaas in die Struisbaai Karafaanpark, vir diegene wat so gelukkig is om aan Struisbaai te kan gaan keir die nawek, en dit vind plaas 16 tot 18 februari. Daar is Lucky Draws, en jy kan natuurlijk ook veel accommodatieboek daar so in die Struisbaai Karafaanpark. En nou voordat ek gaan vir mysiek breek, gaan ek net gaan kyk wat doen die weer, dat een mens kan weet wat jy jou inlaat voor as jy een bykie na die plekke toe gaan. Nou, ons gaan kyk eerst by die ooskaap, en daar het die hele ooskaap het reen hierdie naweek. Um, die gemiddelde temperatuur is so tussen 22 en 23 grade Celsius. So, saadrag, sondag en maandag gaan ek achter mekaar lees, uh, Bishu, 24, 18 en 25 gramstad, 23, 18 en 24 Port Elizabeth 22, 22, 22, Queenstown 29, 18 en 26, en Uitenhaag 22, 23 en 22. Dan die Vrystaat, in die Vrystaat is het net Bloemfontein en Boccia Bello wat morgen gaan reen ontvang. Temperatuur vir Bloemfontein is recht oor die naweek 28 gradus Celsius, Boccia Bello ook 28 gradus Celsius, Kroonstad ook 28 graden Celsius, Virginia is ook die heel naweek op 28, en Welkom met al die cirkels is ook die hele naweek 28 graden Celsius. Dan gaan ons oor na Gauteng. Gauteng, jammer vir julle die heel naweek geen reen vir julle nie, uh, Benoni is 24 heel naweek, Johannesburg ook 24 heel naweek, Pretoria 26, 27 en 27, Soweto, 2424 en 25, en Tembisa, 2424 en 24. 24, 24. Aan ons na KwaZulu Natal, Durban, is het 28, 26 en 27, en dan is dit Newcastle, Piet Amirisburg, Richardsby en Vryheid, wat Sondag Amalreen gaan ontvang. So Newcastle 29 26 27 Pietermaritzburg 32 24 en 30 en Richards Bay 30 26 en 27 en Vryheid 27 22 en 25 Limpopo in Limpopo is dit net Pola Borwa en Polokwane wat 'n bietjie reën gaan kry môre Louis Trichardt 28 26 24 Mokopani 29 28 en 30 Palaborwa, 33, 29 en 29, Polokwani, 29, 27 en 27, en Warmbad, 29, 29 en 30. Pumalanga, in gaan dit wees net Betel en Nelspreid, wat moore gaan reen ontvang. Betel, 24, 22, 24, Middelburg, 24, 25, 26, Nelspreid, 28, 26, 27 en Witbank 24, 25, 25. Dan gaan ons oor na die Noordkaap. En die Noordkaap is ek so bly dat Koolsberg, The R, Kimberley, Uppington en Warrenton amal moore gaan reen ontvang. Ek is bly daar want die Noordkaap is ook maar redelijk droog. So Koolsberg is al plek waar die hele naweek gaan reen ontvang so hy is vandag, morgen en maandag het hy reen, en die temperatuur daar is 25, 27 en 24, de Aar 30, 27 en 22, Kimberley 30, 30, 30, Appington 28, 31 en 29, en Warrenton 31, 31 en 30. En daar het ek al tussen de Aar en Koolsberg gereid, dat ek gesien het dat die reenval, maar dat hy net so tot in die helfte van die horizon kom, dan uh, tref hy nooit die grond nie, so warm is dit, dat die water verdamp rechtig voordat die grond tref, dit is hun gezicht om te sien. So ek hoop nie dat het gebeur daar, dat die reen net so halfpad val nie, dat hy maar rechtig tot op die grond val, want die, die wilde dieren en die skape en makdieren en die mense, het allemaal die reen nodig. Dan gaan ons oor na Noordwest, sonnig vir die hele naweek vir die hele Noordwes. Brits is dit al drie daag, 29, Klerksdorp, 28, Mabato 28, Oknie, heel naweek, 28, Potchef 27, en Rustenburg, 29, vir die hele naweek. En dan die laatste om nie die minste nie, die Westkap, en daar het net George maandag so drie druppelkies wat gaan val daar so. die Westkap is ook redelijk droog. So vir Kaapstad, is het 19, vandag 25, 29, George 192123 21, 23, Noorderperl 22, 29, 33, en woester 24, 27, en 29, en dan Redlinghuis 25, 32, en dan maandag, en Snik, 830. 38. So, nou gaan ons vir mysiek breek, en ek gaan speel, Spesiaal vir Corrie, sy het gevra vir the Sound of Silence van Disturbed. Ek het ongelukkig net die Awakening se weergawe daarvan, maar speciaal vir jou Corrie speel ek vir jou die Awakening, the Sound of Silence en Karlien van Jaarsveld gaan ek speel niks beter as liefde nie en dan somme bok van Blerg se lemoene. Ja, my, my vriend. The vision softly creeping, left its seeds while I was sleeping, and the vision not was planted in my brain. The streets i walk alone under all streets do call this to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 hy is by my self staan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 Weis my jou limoene Of jou boerpampoene Ek wil zo graag aan dit boel. Of jou kaalgaard perskes Of die die moeite waard is Ek sal het dit met u moet proef Ons het die bottelskap gedrag Beka. Die hanne het beginne blak, soos ons in die langkras leen wacht. Aan die buurpoed tot by store stoor, toe jou op die oor, hoe hel sy oor, Toe ek weer sien, staan sy voor my, met algeweer gericht op my. En ons kreewe, wees my jouw lucht.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 Rikies. Welkom terug, dit was Karleen van Jaarspeld met niks beter as liefde nie en dit was die Awakenings, Sounds of Silence, speciaal daar vir Corrie en Bok van Blerk met limoene Klik my, oh Bokkie, is soos enige boer, lis om saaikies te saai Jy kan hier saam met William op wat nou? waar ek jou gaan help om jou naweek en weekse ontspanningsactiviteit te beplan, en speciaal die week jou valentijnsdag te help beplan. Kom ek gaan kyk wat gaan aan in die sportwereld. Woude kom super rugby, ja, en daar is al die manse oor gesput, hulle sit nader, ek kan soms sien hoe die penne rechtstaan, Bo, die boekie daar, bood die dagboek. Het vind plaas die 17de februari, 5 minute oor 3 die middag by Nieuweland hier in die Kaap speel die Stormers teen die Jaguars. Stormers gaan daar vir die Jaguars wys hoe so rugby gespeel word en dan kwart oor 5 die middag by Emirates Airlines Park speel die Lions teen die Sharks. En dan gaan ons oor na bergfietsry. Die Country Market Valentine's Day Mountain Bike Challenge vind plaas by Bosrand goeie hoek, Meijerten. Vind plaas van dag die 10de februari en gaan heeldag aan. Die 30 kilometer kost 140 rand en die 15 kilometer kost 110 rand. Dan die Mango Mania mountain race. Is by Bavaria Fruity States en vind ook van dag plaas en is heeldag aan die gang. Daar is een 15 kilometer, 40 kilometer en een verbuisterende 70 kilometer rit is familiedag, jy kan mango's plik daar, en jy kan bergfietserij. So, dit lyk mys al wat aangaan vir die sportverdag vandag, so op daarie noot gaan ek weer vir my spreek breek, en gaan vir jou vir Leona Loos, met Bleeding Love, en Camilla Cabello, met Havana speel. Oh, and yeah. yeah. What? Met Bleeding Love En Camilla Cabello met Havana Jy keursal met William Minnick Op wat nou Waar ek jou elke satyrig help Om jou naweek en weekse ontspanningsaktiviteite te beplan En dan nou al die week Is dit die Valentijnsdag beplanning Het nou, is nou tyd om te gaan kyk wat gebeur in die theaters Het is nou hier waar die mans moet naderskyf En moet oplet want dis hier waar die groot valentynspunte gewen gaan word so kom ons spring sommer in maar nou is julle gereed, skryf by Sun International is die harvest in wine dit vind plaas op 14 februari vir die wat nie weet nie, 14 februari is valentynsdag omkring dit in jou dagboek met rooi en skryf daar klomp harkies en goed so dat jy dit nie vergeet nie, want as jy dit vergeet sy jy nooit die einde daarvan hoor nie 14 februari valentijnsdag. Dit is 500 rand per paarkie, dit is een perfecte romantiese aand met een lekker eten en een glaasie wijn ingesluid. So gaan bederf jy een wat jy lief het, uh, door te gaan bespreek, en ek denk, jy moet sommer nou skakel om te bespreek, haasso, want uh, ek denk kaarkies gaan vinnig uitverkoop. Dan die valentijns, dinner en dans, by die conference centrum in Kimberley Flamingo Casino, vind ook plaas 14 februari, koste is daar as 550 rand per paarkie, en het sluit een hele botel wijn in, so gaan daar, vir die mense wat in Kimberley is, die Galileo Open Air Cinema, vind plaas elke dag omtrend, maar, weer eens oons, kyk daar so vir, die valentijnsdag, wat woensdag is, die 14e februari. Dinsdag vir in plaas by Bloemendal, Wijnlandgoed in Durbanville, woensdag 14 februari, valentijnsdag, by Kirstenbosteine in Nieuwe Land. en dan donderdag by die W&E Waterfront, Valshoor, en vrydag is het by verskillende plekke, hulle loeteer het so in Kaapstad. Saterdag gaan het by verskillende Wijnlandgoedere wees, en sondag by die Calvin Grove Club in Nieuweland. Die tyd is weeksdaag van 6 uur die middag, satra van 5 uur die middag, en sondag is dit van 4 uur die middag. En hierdie gelene hou aan tot die 27ste april. So, gaan kyk daar so manne, gaan kyk wat jy alles daar kan doen, dit is baie, baie belangrike valentijnsdagpunte om daar te verdien en is lekker romantisch, gaan sit daar, so wanneer het donker raak, kyk wiekie die fliek, die kan vir jou indink, hulle gaan iets soos Titanic, of um, so iets speel vir die, vir die vrouwens op Valentijnsdag, en bederf haar sommer moet eetgoekies en koeldrank voor die tyd, en loop een bykie daar in die mooie tuine van Kirstenbos rond woensdag. Kom ons a kyk een bykie wat in die flieks aangaan, is ook alweer die lekker plek om jou beminde na toe te vat, kies net die achterste rij, sorg dat jy die achterste rij krij, vir uh, obvious reasons, dit help jy, doe net in die voorste rij nie, want dan gaan allemaal jou sien, achterste rij. Uh, wat speel daar by New Metro, is die Black Panther, The Commuter van Liam Neesom, Darkest Hour, uh, baie goeie recensies van hom gekry, het gaan oor die Tweede Wereldoorlog, Winston Churchillse invloed daar dan Den of Thieves, Ferdinand de Boel, om die kinders bezig te hou, terwijl jy gauw na ander vliek gaan kyk, in die achterste rij. Dan 50 Shades Freed, dit is een goeie optie, vir Valentijnsdag, terwijl die kinders Ferdinand kyk. No Malone, is ook een goeie optie vir die kinders, terwijl jy 50 Shades Freed kyk. En dan Great, The Greatest Showman. Insidious, the last key, as jy wil hee, jou geliefde en jou bykie vastgryp van bangheid, dan vat jy vaar na Insidious, the last key, dan Enkeba, vertaal betekent the wound, Jumanji, welcome to the jungle, and just getting started, Maze Runner, the deathcure, dis die laaste ene in die Maze Runner reeks, Najob 2, Nutty by Nature, Padman, en Padmavad, Dan is dit Pitch Perfect 3, Last Call Peaches, en Proud Mary, Ted, The Last Explorer, en The Secret King of Midas, ook een goeie optie vir die kinders, terwijl jy 50 Shades gaan kyk, en dan Twelve Strong. Nou gaan kyk ons een bieke wat wees Sterkynikor. Sterkynikor, wees Julius Caesar, dan by die Art Nouveau 4 theaters, as jy nou uh, jou geliefde wil, heel van haar voete afslaan, en vanwees dat jy nou een poëetiese kant het, dan uh, vat jy van naar die art nouveau toe, en daar so speel Giselle, wat een ballet is, van die Bolshoi, Semiramide van Rossini, Cat on a Hatten Roof, La Boheme van Puccini, Le Eliseur d'Amour, Uh, Amor is die Frans vir liefde, so ek kan vir jouself dink dit gaan een liefdesverhaal wees, weer een baie goeie idee vir Valentijnsdag en Donizetti het omgeskryf en uh, ek dink dit is hun opera daar so. Dan Romeo en Juliet van die Bolshoi dans, jy kan Tosca van Puccini uh, gaan kyk, die Follies en dan is het vir die normale mense Black Panther, kan jy gaan kyk by Sterkini Kors, 12 Strong, uh, 12 Strong, gaan oor die verskyving, uh, van, van mense, oor die aarde, as gevolg van, uh, hierdie voortslepende geweld, in die midde ooste, en dit is gebaseer op ware verhaal, dan, The Disaster Artist, weer, hulle speel ook, 50 Shades Freed, Human Flow, just getting started padman Tad, the last explorer secret of king midas six below darkest hour and then Den of thieves ingripper the wound speel ook daar mouse runner death cure and monster family partmawat the post the post is ook 'n Interessante een van Meryl Streep en Tom Hanks, baie goeie recensies gekry, en dit gaan oor die Amerikaanse president, wat die eerste vrouwelike korant redakteer wil um, uit, die, uit die korantwereld uitdruk, en uh, daar die uh, intrieges wat tussen in hulle gebeur, en ek denk omdat sy daar geskryf het wat hy nie wil hoor nie, maar is ook gebaseer op ware verhalen. Dan Proud Mary, Breathe, Insidious the last key, Megan Levy, gaan oor een vrou in die Amerikaanse Weermacht, wat daar in die midde-ooste met haar hond, um, bykie daar gewerk het, en al hulle intrieges en avontieren, wat hulle met mekaar gehad het. Ek hoop nou nie, dit het nou weer die einde waar die hond dood gaan he, want dan hy lik my weer dood, maar uh, dit is ook een vliek om jou geliefde na nadal te vat, dat sy kan sien jy pikke traan, dit maak jylle harkies soosag. Dan The Shape of Water, The Commuter, Molly's Game, Jumani, Jumanji, Welcome to the Jungle, Nodjob 2, Natty by Nature, Petrus at Dinner, Greatest Showman, Ferdinand de Boe, weer eens, kyk is daar ken nie kort toe gaan, nie kindersoen toe stuur, terwyl jy Fifty uh, Shades of een van die ander vlieke gaan kyk, Pitch Perfect 3, The Foreigner, Kidnap, Wonder, Murder on the Orient Express, en CoCo, Kou. So dit is een baie levendige vlieknawek en week wat ons oor het. Nou op daar die nood gaan ek vir jylle groet, en uh, sê tot ziens, Net een paar wenke nog vir die manne op valentijnsdag. Ek denk nie, jylle kan klaar dat jylle nie weet wat om te doen en waarom waarom vir vrouw die ween te vat nie. As jy jou valentijnsdag opmors, kan jy nie vinger na my wees nie, dis dan jou eie skuld. Net nog een wenk of twee, moet nie jou vrou verras op valentijnsdag dier haar aan jou meisie bekend te stel nie. Dit sal nie goed afgaan nie. So moet nie dit doen nie. En, uh, koop maar blomme vir haar, dit hoef nie baie geld te kost nie, maar hulle hou van blomme en een kaarkie voor die tyd, en neem haar maar uit, dit sal net met jou goed gaan, as jy haar bykie net uitvat. So, tot ziens, tot volgende keer, waar ek jou weer volgende saterig, dis 8 en 9, gaan help om jou naweek en weekse ontspanningsaktiviteite te beplan, en dan sien ek jou weer woensdag aand om 6 uur, waar ek jou met crime time, en blik op die misdaad, Onder wereld gaan gee So ek gaan nou uitspeel Met Hathaway's What is love Geniet jou naweek En wees lief vir mekaar Tot ziens.